«Як там усе на кільці?» – запитав його ті. «Я взагалі хочу це чути». У відповідь Арджун відвів погляд і глянув на море. «Аж настільки погано?» – допитувався ті. «Ти ж знаєш аретиків», – відповів Арджун. «Роздило з цього національне свято, ге?» «Ну, може ж так це сформулювати. Я ще сам дозборюю дані. Але, звісно, ми не часто отримуємо інформацію з червоної сторони кільця. Лише пропаганду», – сказав ті. «Так, і коли ми її знаходимо, – то сміємося з надмірності їхнього стилю, з барокового несмаку продукції, але водночас глибоко всередині відчуваємо тривогу, тому що хтось із блакитних може... Може реально вірити в це гівно? Саме так. То червоні це таки транслювали. Арджун кивнув. Наживо, на ціле кільце. Кодай що я пропустив шоу. Але ми змилися ще до того, як відбувся контакт. Момент виглядав цілком підходящим. Гарна тактика, відповів Арджун. Вона врятувала вас від непоганого такого роздратування. Тобто, Арджун просто глянув на нього. Копачі, пояснив він, так само радо прийняли червоних, як вороже вас. Ті, що свідчував у грудях. То була думка про те, що він провалився. А всі навколо це знали. Він до цього почуття не звик, і воно йому не подобалося. Отже, сказав він, копачі все схавали. Вони просто там підписали союз із червоними. Червоні визнали їхні претензії на всю поверхню землі, та закликали блакитних підтримати їх. Звісно, аби зберегти людське лице і гідність, гірко сказав ті. Звичайно. Наступного ж дня спалахнула воєнна істерія. Ека Арджун замовк, помітивши сонар-тендер, котра стояла біля Ейнштейна, той пояснював їй, як працюють планери. Тій до цього вже звик. Коли ці двоє не спали, то беззупинно пояснювали одне одному, як працюють різні речі. Але для Арджуна це було в новинку. Вона ж, сказав Арджун і замовк. Ті спробував уявити, як це все виглядає для нього. Перше в житті побачити корінну людину. Людську істоту неприналежно проте до жодної раси. Подумати про те, крізь що пройшли її предки. Так, відповів ті. Арджун відірвався від своїх роздумів і глянув на ті. За офіційною версією пропаганди ви її викрали. Ну, звісно ж. Ейнштейн сказав щось смішне. Енці засміялася та пригорнулася до нього. Його рука обвила її талію та поповзла стегну. А ці двоє. Почав було Арджун. Трахаються? Ще ні. Але тільки тому, що ми останнім часом дуже квапимося. Копачі, судячи з тих скупих розвідданих, які ми змогли на шкріпти, вірять у фіксовані гендерні ролі, а тому не трахаються. Саме так. Я поговорю з Ейнштайном. Попрошу її не трахати. Але ж ви не... не крали? Ні, вона сама до нас причепилася. Відчуваючи сумніви, чи то просто наполегливу цікавість боку Айвеного, ті продовжив. Гадаю, чимало з них зробили б так само, якби мали нагоду. Перехід до життя на поверхні, наче пропускає їхню культуру крізь м'ясорубку, Чи і не тому їхні лідери такі реакційні? Арджун кивнув. А як ваша Мойрина? І зітхнув. Вона побачила, як помирають док і мемі. Травмувала руку, змушена була дістати свою катю і скористатися нею. І щойно це відбулося, вона занурилася у класичний потез. Так на військовому жаргоні називали посттравматичну епігенетичну зміну. «Підтверджую», – сказав Надія, котрий саме закінчив знімати її базові життєві показники. Постерігає підвищений метаболізм та загострені впчуття. У її мікробіомі зараз повний хаос. Я ввів пробіотичні добавки, які краще гармоніюватимуть з її новим фенотипом. З огляду на Нодоту, в неї зараз дуже потужні гормональні зміни. Що ж до можливих прогнозів, отруєння тестостероном, припустив ті, закінчивши фразу Каміта». Надія відповів ще одним кивком. Дійсно, Повернувся до Арджуна. Отже, три мільярди людей щойно довідались про існування копачів. І як вони це сприймають? Ну, це, вочевидь, сенсаційні новини, відповів Арджун. Людям дуже і дуже цікаво. Він знову повернув голову до сонар-тендер. і мені? Мушу визнати. Широкому загалу відомо, наскільки ми обісралися з першим контактом, запитав ті. Особистості всієї сімки тримають у таємниці. І ні в кого, вочевидь, і гадки немає, що Гуной був її частиною. Тобто червоні ще цього не розтрубили. «Я так собі думаю, що це не спрацювало б на їхню користь», – сказав Арджун. «Вони ж уклали союз із копачами, тому їм вигідно, аби копачам співчували. Якщо ж вони скажуть, що ті вбили гуною, ефект буде протилежний. Тому нас просто подають, як якийсь безликий анонімний загін. Копачі за допомогою червоних випрали нас геть. На зворотній дорозі ми взяли заручника». Арджун глянув просто на нього. «Звісно ж, жодна розумна людина з блакитних у це не вірить». Але своєї версії подій блакитні не вигадали, правда ж? Це не найсильніша наша сторона, зікнув Арджун. І ніколи не була найсильнішою хіба ні? Ми технократи, і рішення приймаємо як типові інженери. Тому все не завжди виглядає так, як хочеться більшості. Ти зараз говориш про блакитних загалом, запитав ті. Чи конкретно про Ріу? Назва найбільшого Габі айвених була синекдохічною назвою всієї їхньої культури. І те, і інше. Про ментальність блакитних яка розташовує нас на верхівці піраміди істот, здатних на ухвали. Адже не просто так ті кілька аїдених, котрі прославились серед блакитних, були саме музикантами, акторами і митцями. Вони заповнюють наші культурні прогалини», – промовив ті. «Ви мали їх заповнити», – сказав Арджун, маючи на увазі, як розумів ті расу дінених. «Ви це й робили у героїчну добу», – Ті відчув, як його губи самі розтягуються у вдоволеній усмішці. Тобто ми реально щось робили, мовив він, а не прикидалися, що робимо це у різних розважальних передачах. Невже ти не розумієш? Воно все для розваги. І справжнє, і вигадане. Це те, що люди люблять дивитися в записі. Червоні це шарять. Ну, відказав тім. Можливо, про це ми поговоримо в моєму барі, коли заберемося звідси. Але стану на зараз, якщо я правильно тебе зрозумів, згідно з офіційною версією, ключова проблема полягає в тому, що червоні нас убивають. Ми трохи відволіклися, відповів Арджун, вперше за всю бесіду, хоч трохи захищаючись. Ти, мабуть, хотів додати подивитися, що роблять червоні, сказав ті. Він мав на увазі прибуття військової чотири, тріумфальне повернення марш та цьомки бомки між їхньою делегацією та копачами. Арджун не те, щоб геть не погодився, але на його лиці з'явився нетерплячий вираз наче в розумного вчителя, котрий працює з тугуватим учнем. Я, братче, сказав, що вони робили. Уже доволі давно». «Ну, – сказав ті. – Я простий шинкар. Тому не знай нічого, крім того, що потрапляло в новини. Тому сам скажи, що ж вони там робили? Що ти знаєш про Фауста?» «Те, що знає кожен цивільний без жодних категорій допуску». Обережно відповів ті. «У тій частині, що схожа на кулак, наче живуть люди». з німецької Фауст перекладається як кулак. У цьому контексті йшлося про нерівну нікель-залізну брилу близько 30 км діаметром. 150 років тому червоні перемістили її з автозвалища Камчатка в локацію над Макасарською протокою, де вона й оберталася звідтоді. Форма обрила нагадувала нещільно стиснутий кулак, і посередині в ній була заглиблена тунель, у якому начебто оберталися габітати, і відповідь червоних на великий ланцюг. Бо кулак, якщо дивитися на нього звіддалік, був наче оплетений мережевим кабелів і виглядав, як насінина в павутині. Угорі та внизу тобто з боку надиру та зеніту. Вони приєднувалися до жорстких кріплень, від яких кабелі спускалися вниз до поверхні землі та йшли вгору, де кріпився антимакасар противага. Сонар-тендер, яка сиділа за кілька метрів від них, саме займалася публічними виявами ніжності за Ейнштейном, але в цю мить відхилилась і повернула голову прислухаючись, І до цього вже звик. Це через те, що він сказав «снасті». Це слово в британській енциклопедії було перед словами «сонар» і «тендер», але однак входило до сфери її зацікавлень. Під час переходу через гори та спуску з іншого боку вона показала, що доволі добре проінформована, принаймні за стандартами троглодитів, про дослідження космосу та Сонце. Тож їй не складно було підтягнути на тему космічних досліджень, які тривали впродовж останніх п'яти тисяч років. Вона рушила доті. Айнштайн повернувся до неї, наче його очі були прикріплені до її сідниць рибальськими гачками. Цілком очевидно, що Арджун – Прохолодно ставився до нього, очікуючи більшого. Ті повів далі. А ось та ділянка на поверхні – їхня відповідь колисці. І ми про неї багато не знаємо. Її будували під водою. Вони називають її гноманом, розповів Арджун. Тоді повторив останнє слово по буквах. Що це означає? Це те, що колись стояло посередині сонячних циферблатів, відкидаючи тінь, нахилене відносно земної вісі. Ті замислився. Цікаве слово «вжиток». Воно величезне ті, незмірно більше, ніж колиска. Тому вони і будували його в океані. Частково тому, що хотіли сховати від нас. А частково тому, що воно надто велике, аби зводити його на твердій землі. А можна точніше, наскільки воно велике? Це все, що я можу сказати, відповів Арджун. Тоді витяг планшет і почав щось набирати на ньому, вивівши на дисплей та збільшивши мішанину островів поміж південно східною Азією та Австралією. Але ти глянь на це... І скажи, що бачиш. Він передав планшет ТІ. Південно-Східна Азія, вигукнула Енця, котра підійшла вже достатньо близько, аби побачити все з надплеча Арджуна. Хочете щось про неї дізнатися? Про Сулавесі, про Тайвань? Айвен защудовано глянув на неї. Та нащо не, мені дивитися, сказав ТІ. Якщо я й так знаю, що там. Екватор, що там проходить, майже не перетинає суші. А червоні постійно плачуться через це. Неправда, Суматра, почала було Енця. Безсумнівно, великий острів перебив тім, але не континент. Пам'ятаєш, Сонар, що я казав тобі про принципи роботи ока, про те, що робить колиска? «Стикується з екватором», – відповіла вона. «І тільки з екватором. І це чудово, якщо під контролем Африка та Південна Америка, як у блакитних. Але більше сухопутних територій червоних розташована на північ. Але Сонар так просто не здавалася. «Сингапур неподалік», – сказала вона. «І він сполучений із Азією». Колишній Сингапур був неподалік, це правда, але не на екваторі на один чи два градуси північніше. Колиска не може там опускатися. І саме ця деталь, понад усе інше, так бісить Аїдених у плані конструкції оката колиски, додав Арджун. Відчувши поза себе присутність Ейнштейна, Енця вигідно обіперилась на нього та почала перелічувати факти таким був базовий режим її соціальної взаємодії. Аїдині, сказала вона, у них вертикальна ієрархія, аретики. «Бети Каміти». «Каміти – то інша раса», – нагадав їй Отак «О, так, такі стосунки радше нагадують симбіоз». Ті з перезирнулись і водночас скривилися. Вочевидь, Сонар сама глянула на Лангобарда, котрий вовтузився там унизу. і іще два, розумні та психовані». «Джинний екстатен», – додав Айнштайн. «Вони не надто показуються на публіці». Перше враження Арджуна від зустрічі з корінною людиною поволі поступалося місцем в нетерпінню. Він знову зосередився на ті. «Це все, звісно, вже давня історія», – сказав він. Але дехто її так і не забув. Ще тоді, коли ОКО було тільки проєктом, тобто 6 тисячі років тому, у проєкті існували альтернативні схеми. Той варіант, на якому спинилися, був найдешевшим і найпростішим у конструюванні за наявними туди технологіями. ОКО – велика скеля і маленька колиска, які стикуються з екватором. Чудовий варіант для доступу до Південної Америки та Африки проте цілком безглустий для комунікації з сушою під габітатами, у яких мешкали аїдені, половина камітів та більшість джулених. «Із них утворилися червоні», – ставив Айнштайн, підказуючи Сонар Тендер. Одна з причин, чому червоні потім відкололися і збудували таку потужну противагу блакитним, випливає саме з їхнього оплакування цього рішення. «Треба було почекати», – казали вони, «треба було збудувати щось корисніше, ніж колиска». Арджун наблизив Індонезію, і на екрані з'явився вузенький прямокутник, який перетинав екватор та покривав більшість червоних широт. Якби замість колиски ми зробили щось таке у формі довгої арки, яка охоплює великі відстані за вісю південь північ, то могли б з'єднуватися з Азією тут, де колись був Сингапур, а тут, скажімо, з північним мисом Нової Гвінеї, а вже Нову Гвінею неважко з'їдати з Австралію, просто кинувши достатньо каміння у мілку протоку між ними. Довга арка. Вона вирівняна з звісю землі. Вона відкидає на землю тінь, – сказав ті киваючи. Гноман. Але ж тоді вона має бути здоровенною, – вигукнув Айнштайн. Арджун кивнув. Так, але її плани вже давно існували. Були цілі дослідження та дебати навколо того, де і як будувати – на орбіті чи на поверхні. Усе це здавалося надто амбітним. Тож тоді розумні люди взяли гору, – продовжував Арджун. Чи то принаймні так здавалося. Ми збудували колиску і зараз маємо те, що маємо. Вони сказали, потім завжди можна буде збудувати щось більше. Але не так сталося, як гадалося. Словом, блакитні про це забули. А червоні не забули. Їхні джини працювали над цим так само ретельно, як наші Айвені, під епігенетикою. Тому вони, щойно закривши кордон та поставивши шлагбауми, взялись до роботи. І що ж вони весь цей час робили? «Закидали протоку Тореса невпинним потоком болідів», – сказала сонартендер, Показавши пальцем на звуження, де північний мис Австралії, замалим не дотикався нижньої частини Нової Гвінеї. Заповнювали протоку, спирали течії, зводили стіну проти тих, хто плаває морем. Арджун кивнув, а тоді різко повернув голову і глянув на Енцю. Якусь мить він пильно в неї вдивлявся, тоді повернувся до ті. «Ти щось...» – почав було він, ані слова, – відповів ті. «Анштайнен, ти щось казав про...» «Нелегальні операції стераформування на цих територіях». Він показав пальцем на те саме місце мапи. «Уперше про це чую», – відповів Айнштайн. «Сонар», – спитав Арджун, – «звідки ти про це дізналася?» «Нам акустики сказали», – відповіла Сонар. «Хто такі в сраці акустики?» «Люди, до яких ми йдемо поговорити», – відповіла Сонар. Белет і Барт досі допомагали Фьокленому. Тепер усі троє підійшли до решти, несучи в руках пакунки з планерами. Тоді сіли та почали маскувати їх підручними матеріалами, які вдавалося знайти на місці, у куцих кущах, які проростали просто з кам'янистого схилу, стабілізуючи його та слугуючи прихистком для дрібних тваринок. У ті виникло відчуття через особливості тілобудови та деякі звички, що новоприбулий фьоклен належить до змієїдів. Коли фокленому стало зрозуміло, що двоє більших за нього чоловіків значно краще виривають кущі та місять багно, він залишив решту роботи на них і підійшов до основного гурту. Під його лівою пахвою була коробка, яка формою та розміром нагадувала ті, в яких у Ланцгеттені досі розвозили піцу. У руці він тримав кубічної форми коробку для інструментів. Вільною правою рукою він відсалютував ті, той відсалютував у відповідь, та відрекомендувався. Його звали Роскосюр. Відтак поставив два пакунки на землю перед ті та позадкував від них. «Дякую», – сказав ті. Будь ласка, сер». «Нащо вони вам знадобились?» – запитав Арджун. «Ви хоч уявляєте, скільки коштувала доставка на поверхню?» «Каєнця розповість дорогою», – сказав ті. Арджун ще якось мить дивився на ті, тоді якось уже по-іншому кивнув та відвернувся. Роскосюр навпаки, дивився пильно і не думав відводити погляд. Через кілька секунд такого споглядання ті просто не зміг не глянути в оклоному ввічі. Тепер, коли ті спромігся уважно розглянути знаки розрізнення на його уніформі, він побачив, що той належить до частини, розквартированої в поселенні Нунівак. Це був один із передових форпостів Блакитних на самому кордоні. Його назва стала приказкою на позначення чогось дуже віддаленого і ізольованого. Поруч із ним каяк виглядав метрополісом. А ще там було повно зміїїдів, яких постійно посилали на різні шалені місії. «Насправді він не зовсім це питає, сер», – сказав Роскос-Юр. «Він питає, що ж ви, блядь, за один?» «Сержанти майори Юр запротестував Арджун. Але Юр не давав себе зупинити. «І не кажіть нам, що ви просто шинкар, сир!» «Покійний доктор Гу особисто включив пана Лейка до складу сімки», зауважив Арджун. «А зараз він верховодить у цій...» Юр оглянув групу і зневажливо пирхнув. «Я навіть не знаю, як це назвати, бо зграя звучить якось аж надто престижно». «Він вивів їх зі складної ситуації», заперечив Арджун. «Зі складної ситуації, за яку сам він частково відповідальний, сер. Відповів Юр. І станом на зараз він знає про купачів, як і загалом про ситуацію на поверхні, більше, ніж будь-хто інший. Я припускаю, що він не просто так попросив ці предмети, а мотивацію можна пояснити й дорогою. Ті підняв руку. Сержант-майор Юр не довіряє мені, бо не певен, чи я підлеглий, я розумію. Вираз Юрового лиця трохи зм'як, і він на секунду відвів погляд. Скориставшись із перерви у цій грі у витріщання, ті повернувся до еки Арджуна. Айвен похитав головою. Ледь-ледь, але достатньо, щоб опізнати в цьому ні. Коли ж він впевнився, що ті все збагнув, він повернувся до розкоса Юра. «Сержанти майори», – тихо сказав Арджун, – «на небі та в землі є значно більше дивного й такого, про що не знають знаючі суб'єкти». Юр пирхнув. «Це елегантний спосіб натякнути, що мені за подібні питання не платять, сер?» «Так. Я просто хочу знати, чи в всьому-всьому є якась духовна хуйня, сер?» «Що і це все?» – запитав ті. – Чи, може, це так і не сказав? – Ні, – мовив Арджун, а його голос раптом напружився. – Це не має діла з жодним духом. – Бо той бар, на який він працює, не має стосунків до жодного зареєстрованого купола. – То до чого він, бляха, взагалі має стосунок, сер? – допитувався Юр. – Я наводив довідки через своїх друзів із розвідки. Той бар взагалі ніхуя не потрібен як бізнес-проект. І структура його власників незвична, як я чув там зв'язки з червоними. Один із власників такий частково аїден, визнав ті. Але я б трохи обережніше робив висновки про те, на чиєму він боці. Це якось пов'язано з призначенням? – запитав Роскос Юр. Ані ті, ані Арджун не відповіли. Через кілька секунд тиші Юр важко зітхнув і продовжив уже спокійнішим тоном. Та нічого, я зрозумів. Це пов'язано з призначенням. І мені за такі питання не платять. Могли просто сказати. Він випростався та відсалютував. Які будуть накази, сер? «Ідимо до моря», – сказав ті. «Куди, – скаже Енця. – Йдимо так швидко, як лише можемо. Єдина проблема в тому, що нашу Мойрену, можливо, доведеться нести». «Власне», – зауважив лангобард, котрий йшов до них і саме опинився достатньо близько, щоб їх почути. «Нам може бути нелегко її наздогнати». І він простягнув свою довгу руку, показуючи щось на схилі долини. Перед усім вони побачили величезну пустать Беледа, котрий швидким спринтом біг під гору. Він, як усі знали, міг годинами тримати такий темп, а просто перед ним була Кет Амальтова-3, і вона рухалася ще швидше. Ліки та пробіотики, які дав Надія, вгамували процеси, що відбувалися в тілі Кетрі, та зменшили нудоту настільки, що вона практично могла її ігнорувати. Воно б вирішилося й само собою, але вона рада була фармацевтичній допомозі. Її тіло шалено вимагало живлення, тож їй треба було для початку бодай утримати їжу всередині. Але найважливішими ліками для її організму зараз, настільки важливими, що Надія навіть підключив невеличку крапельницю до руки Кетрі, аби ліки продовжували надходити, були ті, які мали накопичуватися в її мегдалеподібних тілах та гальмувати будь-які заповільнені чи ланцюгові неврологічні реакції, що могли там відбуватися у відповідь на травму кількаденної давності. Реакція на препарат доходила до її мозку з кількаденною затримкою. Але це була та ситуація, коли краще пізно, ніж ніколи. Це могло допомогти урвати цикл, у якому її мозок раз за разом повторював цей маленький фільм жахів, щоразу трохи поглиблюючи завдану шкоду. У певному сенсі те, що вона стільки спала, могло піти їй на користь. Вона таки могла одержати якусь відчутну біологічно вимірювану вигоду від того, що більше часу провела, будучи фізично прикріпленою до Беледа, з першою щокою на його плечі. Фюкла, на свою чергу, Ніяк особливо не реагував на те, що в нього на спині цілоденно сидить нерухома людина, від якої смердить блювотиною, і що ця ж людина щоночі спить, зіщулившись і протилившись до його живота. Вони ще так і не займалися сексом, але тепер вона боялася, що коли помиється і загалом почуватиметься краще, то стане для нього чимось на кшталт сукуба. Це був добре знаний синдром потез, який спричинявся до барвистих і легендарних результатів у мойрених спільнотах, котрі переживали колективну травму. Але оскільки займатися скаженним несамовитим сексом з усім, що рухається, не належало до варіантів на сьогодні, вона подумала про інші виходи для своєї надмірної фізичної енергії. Спуск із долини до моря виявився куди довшим, ніж здавалося на початку. Тому, під кінець, вона далеко обігнала всіх інших, змусивши Беледа гнати на межі можливостей, тільки щоб не втрачати її з поля зору. Дівчина його не бачила, бо він був позаду неї, але відчувала його кроки на землі. Вона чула його дихання і тихе поклацування амботів, яких він переносив на своєму тілі. А коли вітер дув її спину, відчувала запах гігієнічних серветок, якими вони милися. Детергенти, якими чистили його уніформу, мастила його каті та останні його страви. Частково вона так сильно вирвалася наперед, Усіх інших, аби позбутися надлишку енергії, який загрожував звести її з але частково тому, що понад усе хотіла дістатися місця, де б не одержувалась стільки інформації порівну від усіх членів гурту. Одного було цілком достатньо. Вона пробилася крізь чагар гінких рослин, які засіялися в дюні над пляжем, а тоді бухнулась на мокрий пісок. Хвилі набігали з півкілометрової далини та пінистими полотнами накочували на неї. Запах, що вдаря війніздрі світчів про. Присутню тут незлічену морську живність, він був схожий до того, що вона відчувала, стоячи на верхівці мосту в колисці, тільки що зараз запах був значно чіткіший, і це попри хімічне пригніщення активності її мигдалеподібних тіл. Без ліків, надії, введених у її системи життєзабезпечення, у неї просто розвинулися напади паніки. Але і так дівчина відчувала, що її руки перенагріваються, і глянула на долоні, аби перевірити, чи не перепалися вони, бува як сосиски на грилі. Перейшовши з бігу на швидкий крок, вона рушила просто до краю пляжу, на ходу скидаючи одяг та аби як кидаючи його на власні сліди. Невдовзі хвилі вже омивали її гомілки. Дівчина впала на коліна і просто таки занурилася в зустрічну хвилю, яка підхопила її та понесла за собою. У вона долілась лежала на воді, а від крижаного холоду, виставлені на показ частини її тіла, Сідниці та лопатки. Здавалося, торкаються жарівні. Вона замислилась над якимось раціональним поясненням того, чому оце так лежить обличчям донизу на поверхні тихого океану, розплющивши очі та дивлячись на морську зірку, але так і не знайшла відповіді. Втім, таке лежання давало свій ефект. Її серце, котре доти безконтрольно стукотіло, тепер сповільнилося до значно прийнятнішого темпу. А все ж минуло напрочуд багато часу, перш ніж дівчина відчула потребу, вперти руки та ноги в пісок, звестись на ці чотири кінцівки та нарешті ковтнути повітря. Вона підібгала ноги під себе і сіла на впочепки, а тоді перекинулась, лігши на воду спиною. Її ноги та сідниці все ще були під водою, вистигаючи після гонитви. Белеттумов стояв за кілька метрів від неї, важко дихав та дивився, як піністий приплив омиває йому ноги. Наче зважував, чи занурення в крижані води Тихого океану раптом не піде йому на користь. Але, звісно, намір його полягав не в цьому. Він просто був готовий витягнути Кетрі на сушу, якщо вона раптом перестане дихати. Вони дивились одне на одного, і її погляд казав, я б тебе зашкварила просто тут і просто зараз. А його погляд казав Я знаю. А їй казав, Я знаю, що ти знаєш. Ти я щось чула? запитав він. Це було неочікувано. Оце щойно, пояснив він, коли твоя голова була під водою. Тобто у воді. Так. що я мала чути. То ти не слухала. «Ти смієшся?» – я слухала так уважно, що мала не з не з'їхала. «Я маю на увазі розмову». «Ні», – усі на гучно говорять. Він подумав про це, тоді трохи повернувся вбік та витягнув одну руку, привертаючи її увагу до скелястої формації, яка розривала пляж десь через кількасот метрів. «Онде», – сказав він. Осердя жару в її організмі нарешті пригасло, тож дівчина знову вдяглася, і вони рушили пляжем у напрямку формації. Грубого, з вигляду майже штучного насипу з подрібненого каміння, підтримуваного прикупі, викорчуваним корінням дерев та іншим сміттям. Цей насип, наче ножем, розділяв пляж навпіл. Кетріш навіть не знала, чому вони йдуть до моря. Хтось мав їх там забрати? У них взагалі був план? Чи вони просто втікали до місця, з якого нікуди було тікати далі? «Копачі вірять», – почав Белет. «Існування людей, котрі мешкають у морі. Акустиків. У них, мабуть, відбувалися контакти. В особливих місцях, вздовж узбережжя Беренгі. Він кивнув у напрямку місця, в яке вони йшли. Особисті контакти? Белет не плечима. Цей рух, з огляду на розміри його плечей, легко міг зафіксувати якийсь сейсмограф. То я й подумав, що ти могла почути щось, поки тримала голову під водою, сказав він. Вони використовують пристрій, який називається сонаром. І розгублений музик поволі складав це все докупи. Кетрі дещо знала про сонари. Оглядачі за їхньою допомогою сканували озерний рельєф та шукали рибу. А те, що ми подорожуємо з дівчинкою, яку так звати, це, звісно ж, не збіг. Велет кивнув. Вона розповідала про них, але це все більше схоже на легенди, ніж на правду. І де ж вони живуть? Підводні човни? Він знову знезав плечіма. Здається, цього ніхто не знає. Вочевидь, вони гарно вміють тамувати подих. До нас і по неможливо було підібратися ніяк, окрім як човном. Тож вони зрештою вирушили в глибини суші, огинаючи його. Для цього їм довелося піднятися на кількасот метрів та продиратися крізь поріст, що густо захопив південний схіл. Коли ж вони нарешті вийшли на точку, з якої було добре видно море, стало зрозуміло, що вони стоять на краю метеоритного кратера діаметром між кілометр чи біля того. Насип, що не давав їм пройти, був частиною його пруга він виходив у води Тихого окану, формуючи один край бухти. Точно такий же насип, який вони щойно побачили, Формував інший край. Болід, який залишив цей кратер, упав біля самого берега. Епіцентр удару зараз був стрімким, кам'янистим острівцем, до якого було рукою сягнути від берега. Він розташувався якраз між двома відругами. Навіть візуально легко було доповнити кратер там, де насип уже змився водою. Просто під водою між кінцями двох виступів, мабуть, містилися його залишки. Можна було навіть побачити, як заламуються хвилі, набігаючи на нього. На суші, край кратера зливався з природним підйомом схилу. Удар тільки поглибив природний схил, який тепер став таким крутим, що ви такетрів довелося спускатися в заглибину, замалим не ковзаючи. Тут пляж був радше кам'янистим, ніж піщаним, а чимало камінців поблискували на сонці, то були омиті морем шматочки з краної ріни. Вони чули, як схилом рухається решта їхньої групи, намагаючись їх наздогнати. Посередині пляжу, навпроти крутого острівця, Розкинулося, ніби природою створене місце для таборування. Там лежала невеличка кубка скляних камінців, саме настільки велика, аби показати це неприродне утворення, їх тут склали зумисне. Їхній сигнал, пояснив Белет. Тепер нам треба розкласти багаття. Він ружив берегом у пошуках прибитої морем деревини. Кейтрі тим часом підійшла до тура та сіла біля нього чекати інших. Вона чула, як сонар тендер про що говорить, і говорить за схилом, нарізаючи куло навколо решти гурту. Вона чула навіть їхні кроки та дихання. Їхня історія ділиться на три потопи. Перший потоп був із каміння та вогню. Він загнав їх у найглибші глибини моря, які не пересохли, навіть коли решта океанів википіла. Вони вивели расу здатну жити у замкненому просторі. Другий потоп був потопом криги та води. «Хмарне століття!» – вигукнув Айнштайн. «Так, це коли ви століттями скидали на них комети». Вони помітили, що моря розливаються далеко за межі розколин, у яких вони ховалися, збільшуються в розмірах. Вони перетворили себе на расу, здатно плавати в морі. «Коли ти кажеш, що вони перетворили себе, – почав Арджун, – ти маєш на увазі гену інженерію чи…» «Селективне розмноження», – запевнила Сонар. «Якщо за кілька тисячоліть вовки змогли стати пуделями, то можна тільки уявити, чим стануть люди, якщо в цьому буде потреба. Тоді вони почали досліджувати морське дно». І знайшли там багато промислового сміття, яке опинилося в океанах під час зливи і зосталося на дні. У царині металургії для них немає таємниць. Тому ви з ними торгуєте, втрутився ті, бо вам не вистачає металу. А їм не вистачає того, що маємо ми, підтвердила Сонар. Ти казала, що були три потопи, нагадав їй Айнштайн. Який же третій потоп? Він відбувається зараз, сказала Енця, повінь життя, починаючи з мікроорганізмів і закінчуючи вами. Тобто космітами, – здогадався ті. Так, і вони знають лише про тих космітів, що скидали каміння в протоку Тореса та збудували ту штуку біля Макасара. А як же це все дійшло до тебе? – запитав Арджун. Дійшло? Сонар, ти коли не безпілкувалася за акустиками вічнавіч? Я особисто? – запитала вона, наче сама думка про це її водночас захопила і злякала. Ні, я тільки дивилася на них і звідси. То ти просто стоїш собі тут і чекаєш, Поки старші члени твого клану спускаються на пляж і говорять за кустиками. З ними нелегко говорити. Спілкуємося переважно письмово. У них не було паперу, аж поки ми з ними не поділилися. Ми ще користуємося дошками та крейдою. Кетрі знову глянула на деталь, яку помітила хвилину тому. Незвичне нагромадження пласких чорних камінів, наполовину закопане в намитий хвилями пісок. Поки решта їхньої групи ще спускалась до берега, вона взяла прибитий водою шматок деревини, і з його допомогою почала розпорпувати пісок, аж поки не вивілилася під нього одної плитки. Хоч її краї були не надто рівні, плитку точно робили люди. То була рівна кам'яна плитка і спали завтовшки, достатньо велика, щоб тримати її на згині ліктя, достатньо гладка, аби на ній писати. Дівчина позгрібала з неї бруд і побачила сліди карбонату калію – крейди. На інших плитках також було видно такі сліди. Не написав фрагмент якоїсь діаграми. Можливо, подоба мапи, та кілька чисел. І з боку острівця, майже біля самої вершини, випинався уламок деревини, деревце, яке бурею вирвало з якогось прибережного схилу, і яке, зрештою, потрапило сюди. Щойно опинившись на березі, ті скинув свою сумку, позабрав усе з кишень та узяв коробку зі спорядженням, яке розкос Юр привіз на своєму планері, тримаючи контейнер високо над головою, щоб той не намок. Ті побрів до острівця, проклинаючи собачий холод. У найглибшому місці вода доходила йому до пояса, але хвилі подеколи накочували аж на груди та підборіддя. Він поклав коробку на край острівця та виліз за нею на берег. Трохи порозглядавши ту деревинку, ті сів на землю, потягнув її на себе та виров із землі, вкинувши у хвилі. Тоді відійшов убік, щоб інші також могли побачити, що було заховано за нею. Вертикальний відрізок дебелої сталевої труби із руку завтовшки та завишки приблизно по коліно, на верхівці якої містився плаский диск із грубо обробленої сталі завбільшки приблизно з обідню тарілку. Труба була закріплена не в камені. Вона була частиною якогось довшого об'єкта, що виправ із самого моря. Надводна частина кріпилася за допомогою штирів у розколонах каменя. У цьому вже легко впізнавалася типова імпровізація копачів. Увагу ті привернуло щось під його ногами. Він схилився і підняв цей предмет, так, щоб його побачили, всі присутні на пляжі. То було імпровізоване ковадло, зроблене із відрізка труби і сталевого зливка. Тоді він глянув на Енсю. Вона у відповідь зиркнула на тім, розпростевши руки та здійнявши долоні до сірих небес, ніби кажучи бачиш, усе так, як я й казала. Ті відвернувся від них і глянув на море, що хлюпотіло за валуном. Через кілька хвилин він знову повернувся до всіх. Наскільки вона тягнеться? крикнув він. Труба на десятків ярдів. Відповіла Енся. Кратер слугує, наче резонатором, передає звуки на глибину. Вона ще й не договорила, як ті підняв ковадло та з усією силою гупнув ним обсталивий диск. У відповідь пролунала оглушлива акустична хвиля, яка стихаючи, потонула у вразку Кетрі, котра бухнулася на коліно просто на пісок, обхопивши голову руками. Краще заберіть її звідси, сказав Ті. Кетрі почула його навіть із затисненими вухами. Тоді відчули, як би підійшов до неї ззаду. Обхопив однією рукою під грудьми та підвів на рівні. З одного боку це було добре, але вона втомилася бути тією, з ким усі панькаються, тож вивільнилася з його обіймів, повернулася спиною до моря та рушила в напрямку смуги, нанесеного морем сміття, яка позначала край пляжу. Тій дав їй чималу фору перш ніж закричати «Затоли вуха!». Кетрі затолила їх, і через секунду вдарила нова акустична хвиля. За відчуттями, наче, Крижина впилася їй в основу черепа, а за нею пішли нові і нові, спорадично, у неривномірному ритмі. І поки Кетрін, затуливши вуха пальцями, встигла добігти до схилу, де їй не довелося б здригатися від болю за кожним ударом молота, вона збагнула, що хотів зробити ті. У кожної людської раси був її власний набір культурних традицій, які можна було простежити аж до відповідної Єви. Вони переходили з одного покоління до іншого через соціальні ритуали, Шкільні програми та молодіжні групи. Молоді Фоклені займалися антигравітаційною гімнастикою з легким флером бойових мистецтв, проходячи також курс долання перепон, який відтворював специфічні маневри, що їх Фьоні виконували під час епосу. Джулні змагалися в дебатних клубах, а також вирушали в тривалі мандрівки, які символізували вигнання їхньої єви та її поневіряння зброєм, і так далі. Юні Дінині вивчали азбуку Морзе. Користувалися нею рідко. Морені її, очевидно не вивчали. Тож Кетрі гадки не мала, що ж там передавав Тюратам на глибину. Усі, звісно, бачили сцену зепасу на самому початку зливи, де Єва Діна здійснювала свою фінальну передачу до Руфуса. Передача закінчилася багатократною передачою коду QRT, в якому, натож ж після того, як Діна забулася плачем та сповільнила передачу до черепашечої швидкості, був якийсь пишний, фанфароподібний ритм, який починався з «пам-пам-пам» літера «q». Кеттерів пізнала цю послідовність, принаймні за тим, що там вона траплялася частіше, ніж у звичайній англійській мові. Отже, тік користувався старими «q-кодами», аби скоротити повідомлення. Але вона поняття зеленого не мала, що він, власне, їм каже. А він повторював це знову і знову. Синкуповано послідовність довгих і коротких ударів, аж поки їй стало здаватися, що ця вібрація пробирається їй під шкіру. Ті зупинився, аж коли сонар-тендер помахала йому і сказала, що якщо вже акустики є поблизу, то, напевне, їх почули. «То скільки ще?» – запитав він. Тій гучно кричав, перекрикуючи хвилі, а ще тому, що, мабуть, частково оглух. «Залежить від того, наскільки вони далеко», – відповіла сонар-тендер. «Може день, а може й три». «Чудово», – сказав ті і глянув на розкоса Юра, котрий, підкоряючись, непідвладному часові військовому інстинкту, підсмикнув рукав, аби перевірити час. Ті зірвав з коробки пломбу та заходився діставати звідти деталі обладнання, звіряючись із конструкціями. Кетрі була надто далеко, аби розглядати все детально, та й на дворі темніло. Де не світло гасло, але дівчина все ще могла розглядіти ті, котрий сидів на березі Острівця, дивлячись у море, час від часу клацав кишеньковим ліхтариком та знову і знову вовтузився зі спорядженням. Поруч із ним, загорнувшись у спальний мішок, який їй приніс Айштайн, сиділа Енця. На ній були величезні неоковирні навушники. Вона часто повертала голову до тіна чи щось коментуючи. У такі моменти дівчина скидалася на злякану пташку. Ека Арджун повільно міряв кроками пляж, походжаючи саме за лінією прибою, час від часу минаючи Айштайна, котрий стривожено дивився на свою кохану. Надія пішов покуняти до невеликого намету, розкладеного за кілька метрів угорі. На сухішому піску. Блакитні відсвіти на стінах дозволяли припустити, що він працює з планшетом, можливо, вивчає щось на тему адаптації до потес. Отак От і виглядав нижній підтабір, на якому розташувались надії ті, Айштайн, Сонар Тендер та Арджун. Белет рушив за кетрі угору схилом. Ланкобар та Роскосюр незабаром теж пішли за ним. Розсипавшись схилом та прочесавши всі напрямки, вони знайшли межі вигину цього пагробу демаркаційну лінію між внутрішньою стороною кратера та первісний ландшафт, із поруди якого і було сформовано пагорб. На цією межею схил був значно пологіший. Власне, він був першим, що помічала людина, яка переходила цю межу. Перед ними, коли вони повернулися спиною до моря, а лицем до гір, на кілька сот метрів простягались мочарі, за якими темнів сосновий бір. Група відійшла на кілька кроків та взялась розбивати горішній підтабір саме під верхівкою схилу. Говорили вони мало, але всі розуміли, що такий підтабір потрібен для оборони пляжу, якщо чи коли підійдуть червоні. Якщо ворог пересуватиметься від гір, йому доведеться перетатати мочарів. Якщо червоні підійдуть із пляжу, їм доведеться обходити гребінь схилу або потрапити в бухту. Так чи інакше їх легко буде помітити з цього спостережного пункту. Можна було припустити, що кілька десятиліть тому десь неподалік упав Онан, і з нього випавзли напаковані насінням плази та розповзлися на всі біч, вимірюючи купи підйому, вологість ґрунту та порівнюючи ці показники між собою за допомогою складної мережі. Тож робот помітив злам схилу, що веде до моря. Слідуючи закладення якимось кодером програмі, він вирішив, що узбережжя можна стабілізувати, висадивши трохи насіння, з якого виросте густа, низька і цупка трава. Так воно все й сталося. Плази трохи повідповзали від пляжу, та знайшли плаский майданчик біля самого гребеня І засіяли його рослинами, пристосованими до вогкого середовища. Рослині створила там щось на кшталт природної дамби. Вона стримувала воду, що підступала з гір. Одного дня там, можливо, виникне озеро, але поки що там були просто чорні мочарі, мілкі, грузькі та порослі бадильням, які затишно почувалося в таких ґрунтах. Ке-2 бійцям не була. Тренування на полігоні дало їй абсолютний мінімум навичок, яких вистачало на те, аби розрядити катапульту в напрямку голодного собакоподібного, Кетрі ще не знала, чи змінилася в ній ця риса. У певному сенсі це було неважливо. Якою б крутою вона не стала в рукопашному чи вогнепальному бою, дівчина ніколи не буде настільки ефективно, як билет, барт і, судячи з усього, розкос юр. Вона, втім, вважала їх тупуватиме і трохи загальмованими. Вони не помічали того, що для неї було очевидним. А ще вони, очевидно, томилися і хотіли спати. Коли вже геть стемніло, Кетрі з'їла три повноцінні сухпайки, які привіз їм Роскос-Юр. Тоді вислизнула з-під табору і трохи піднялася вгору, на самісеньку верхівку схилу, звідки їй добре було видно чути, що коїться на суші. Повернувшись, вона злякала Роскоса-Юра, що його рівномірне дихання було добре чутно і за тисячу кроків. Він спав чи принаймні майже спав. – Попереджай, перш ніж отак підходити, Кет-2, – прошепів він. – Вона мертва. – Добре, Кет3." «Ніхто не йде», – сказала вона, принаймні у найближчі кілька годин. «Хіба що вони прилетять?» – буркнув він у відповідь. Підійшов лангобард, як завжди приязний. «Вони не прилетять», – мовив він. «Якщо вони зможуть взяти нас по-тихому, вони візьмуть і скажуть всім, що так і було. Але нападати відкрито – це зруйнує всі байки, якими вони зараз годують народ на кільці». «Коли ми вже, блядь, почнемо писати власні байки?» – запитав Юр. На цьому розмова закінчилась проте він одержав відповідь на своє питання через годину. Коли Кетрі а за нею і всі інші почули писк та шамотіння, що долинало від води, на обрій засяяли ходові вогні, що наближалися звідкись із-за меж світу, але тоді раптом згасли. Пілот вирішив рухатися на темно. Було ясно зі звуку, з того, як джерело цього звуку збурило воду, що то не літак і не корабель, а щось посередині, відоме під назвою Ковчег. Вони чули, як він спустився на воду десь за кілометр від них. Та перемкнувся на двигуни малої тяги, за допомогою яких здійснював маневри на поверхні. Ковчег став на якір за кількасот метрів від берега, дещо віддалік, з поваги до, як то кажуть, у гарячому купаних копачів, але достатньо близько, аби транспортувати людей та спорядження на невеличких човниках. Ковчег відкрив свій величезний задній багажний кузов, так що морська вода, яка ринула до середини, підхопила і винесла за собою всі ті невеликі кораблики та баржі якими було його напхано. Одним із них на берег припливла невеличка бойова група. Кетрі чула, як вони розмовляють, переважно стіта Арджуном, хоча Ейнштайн і тут примудрився влізти у вир подій. Із ковчега на плесу, яке відділяло його від берега, вийшла баржа і зупинилася. Звуки, які долунали від неї, свідчили про якесь складне механічне начиння. Через кілька хвилин баржа почала гуркотіти й гудіти, а тоді з неї вистрілив блискучий фонтан ланцюг лінків у формі перевернутої літери U та помчав угору, все нарощуючи швидкість. Його рух крізь повітря породжував монотонний, пронизливий звук. За кілька секунд Ейнтрейн піднявся, може, на 100 метрів, та засяяв м'яким світлом, яке залило бухту і пляж. При ньому можна було навіть читати документи. Тепер Кетрі змогла прочитати назву ковчега, виведену на фюзеляжі біля носа – Дарвін. Він, вочевидь, підплив до якоїсь великої бази Тереформу. Найпевніше Хайден яка обслуговувала північну частину Тихого океану. Ейнтрейн, який розгорнули на баржі, був доволі звичним військовим пристроєм. А ще він, неймовірніше випромінював щось і за межами видимого спектра. Це був наче універсальний комунікаційний габ, який об'єднував собою всіх, хто його бачив, із власними лініями зв'язку в Деналі та інших частинах кільця. Тепер для Кетрі сон не був варіантом, тож вона спустилася кратером вниз до пляжу. вийшовши Лишивш вона побачила Айнштайна та Енцю, котрі стояли поруч у перехресті ліхтарів обличчями до камери. Біля них порпочись у нотатках завмрила новоприбула – висока морена з поставою, самовладанням і золотими очима супермоделі. На ній був одяг, придатний для холодного вологого клімату цієї частини Беренгії. Він сидів на її стрункій та водночас міцній статурі, ніби влитий. Найвірогідніше його шив, особисто – для замовниці якийсь справний дизайнер із великого ланцюга. Кетрі навіть не довелося підходити, аби збагнути, що відбувається. Мойрина робила саме те, чого так хотів Роскос'юр. Спершу вона трохи поговорила просто на камеру, тоді почала брати інтерв'ю Вайнштайна та Енсі. Усе це наживо транслювалося на кільце. Кетрі самотою сиділа на пляжі, обіймаючи коліна. Спостерігала, як жінка робить свою справу, та гадала, які ж події в житті зробили її такою, якою вона стала зараз. Такою високою, такою милою, такою видовищною. У неї були манери жінки, народженої вродливою, тому Кетрі підозрювала, що та пережила якусь особисту травму. Коли жінка закінчила інтерв'ю, то вимкнула світла і камери, відтак підійшла до Екі Арджуна який і щас, стояла в притул до нього, про щось розмовляючи. На обох буликадеби, тому Кетрі подумала, що вони обговорюють те, що ці пристрої зараз проєктують перед їхніми очима. Кетрі була певна того, що Кедва 2 вже бачила цю жінку, коли вона вела передачу з гарячих точок на кільці. Габітатів до акції громадської непокори виходили з-під контролю, де кіарантин бригади або поліція щось ламали чи били людей. Уже те, що Кетрі просиділа так достатньо довго, аби все це помітити та скласти в голові докупи, вказувало на те, що скоро настане злам. Неминучий наслідок того, як вона провела більшість цього дня. Північ минула, але до світанку було ще далеко, коли Кетрі відчула, що поринає в сон так само неминуче, як гарт у свій останній перехід перегейм. Натомість Кетрі спіймала себе на тому, що дивиться на ауту і що та дивиться на неї, нечутно наблизившись майже на не витягнутої руки. Кетрі підхопилася на ноги та замалим не впала. «Кет Амальтова-3», – сказала жінка. «Як Антабрігія Барт-5». «Ого!» Мабуть, у тебе в житті була якась несамовита фігня, – мовила Кетрі. Для твого ж блага сподіваюся, що ти набулась у цій формі. Канта Бригія 5 ледь повела очима, показуючи, що зауваження зрозуміла, проте ніяк не прокоментувала його. «Я тут щось на кшталт головнокомандувача», – озвалась вона. Це була ні найбожевільніша, ні найзвичніша річ, яку Кетрі чула останнім часом, тож вона байдуже сприйняла сказане. Висновуючи з вигляду, Кантабригія була тележурналісткою. Але те, що у світі, де жодні дії поліції чи військових не вважалися успішними, якщо не виглядали прийнятно для пересічних громадян, які спостерігали за всім на відео, вона була також і генералом, не викликало особливого здивування. Арджун підійшов ззаду до Канта-Брігії-5 та зупинився трішки осторонь, зазираючи її через праве плече. Він перехопив погляд Кетрі та кивнув. «Через багатопровідний комунікатор», – сказала канта 5 я оце вже поговорила з сержантом-майором Юром, лейтенантом Томовим і Лангобардом та передала їм їхні інструкції. Оце ваші. Наближається невеличкий загін червоних. Їм до вас ще кілька годин і тим. Розвідка доповідає, що їх ведуть двоє копачів, котрі добре знають дорогу. Коли вони сюди прийдуть, може бути сутичка. А може і не бути. Якщо буде, намагайтеся по можливості не втручатися. І тримайтеся осторонь наших бакі. Якщо знайдете спосіб... Не дати їм заподіяти комусь шкоди, звісно ж, не дайте. Але мертві копачі на відео-окрані – це неприпустимо. Кетрі кивнула. Я розумію. Арджун раптом відчув, що треба би якось прояснити ситуацію. Ми не знаємо, коли з'являться акустики і чи з'являться вони взагалі. Тому маємо виграти трохи часу. Добре, сказала Кетрі. Як іде ми плануємо його виграти? Висновуючи з виразу на обличчя Арджуна, питання було вельми недоречним. Але Кантабрігія-5 сама відповіла на нього за допомогою кадебе, яке вона пересунула собі на голову ніби обруч. Вона зняла його та передала Кетрі, котра акуратно наділа його на себе. Розмір не підходив, тож Кетрі довелося притримувати обруч рукою, аби тримати фокус. Тобі знадобиться звукоряд, сказала Кантабрігія-5. Інакше відчуття не ті. Звукоряд? – перепитала Кетрі. Але якийсь непомітний порух обличчя Кантабрігії-5 натякав, що тут присутній певний малозрозумілий гумор і треба просто підіграти. Пошукавши в гарнітурі, вона знайшла мікронавушники та вставила їх у вуха. У КДБ Кетрі побачила багато цифрових зображень, але більшість з них були затемнені та або розмиті. Пристрій розумів, що Кетрі не є його власницею, тому заблокував усі особисті матеріали та ті, до яких було надано лише приватний доступ. Проте між нею та Арджуном у повітрі, Висіла матова червона пластинка з м'ячик для настільного тенісу завбільшки із виїмкою на одному боці. Він легенько торкнувся до неї, і та поплила до Кетрі. «Почивайся, як удома», – сказав він. Кетрі вхопила пластинку рукою і, підчепивши виїмку великим пальцем, розгорнула пластинку перед собою великим овалом. Перед нею виник плаский дисплей. Тоді вона потягла червону кульку на себе, повертаючи екран у третьому вимірі, і замикаючи звучання в просторі, порівнюваному з об'ємом кошика для білизни. Кантабрігія-5 не жартувала про звукоряд. Там лунав цілий оркестр, у якому поєднувались як інструменти знання ще Моцарту, так і Винедині через тисячі років після нуля. Вони разом із величезним хором вивели просто у вуха кетрі цілий океан звуків, які складалися в національний гімн червоних. Непопсово обрізану версію, яка лунала на спортивних змаганнях, а повноважне симфонічне аранжування, розраховане на те, щоб тримати присутніх на місці та вселяти в них благоговіння. Нікель-залізний кулак, здавалося, висів прямо над тим місцем на пляжі, де вона щойно сиділа – Фауст. Повсюдно з нього випирали дебелі штирі – місця кріплень та келажу, який тягнувся в усіх напрямках, зникаючи вдалині. Обережно просуваючись, аби не підвернути ноги на ріні, Кетрі кружляла навколо зображення, аж поки змогла зазирнути в отвір у центрі. Там вона побачила рух. Світлі кільця, всі як одне схожі на великий ланцюг, займали весь внутрішній простір. Вони оберталися з різною швидкістю, проте всі спрямовувалися всередину астероїда, ширина якого вимірювалася кілометрами. Це запустило програмований рух камери, який застав її зненацька та змусив місно стати на обидві ноги і знайти додаткову опору, вхопившись за передпліччя Кантабрігії-5. Павекап, погляд віртуальної камери, повільно пірнув в осердя Фауста, яке виходило далеко за ті межі тривимірного екрану, яким вона себе оточила. Швидкість руху контролювати Кетрін не могла, проте могла розіратися на всі та бачити, що відбувається під скляними стелями кільцевих міст, мимохідь, вихоплюючи звідти зелені газони, на яких молодь ганяла м'яча, блакитні ставки, біля яких прогулювалися, побравшись за руки, закохані парочки. Багато райські райони резиденцій, затишні школи та військові бази, на яких бети та неуандери навчались бойовим мистецтвом та стрільбі під червоними прапорами, що майоріли над ними. "Це все справжнє чи мішенка?" сказав Арджун. "Того, що вони вже збудували, і з цифровими додатками того, як вони це собі уявляють. І це було в публічному доступі чи трансляція відбулася 6 годин тому?" відповів він. Це була велика несподіванка для всіх. Раніше червоні не розкривали жодних зображень, ні справжніх, ні штучних внутрішні Фауста. Тепер камера досягла дальнього кінця конструкції, звідки знову виднівся навколишній простір. Павика випірнув із черева Фауста. Знайоме кільця габітатів, що захопило землю у свої блискучі обійми, звідти було ледь видимим. Із системи снастей, намотаних на залізний кулак, один кабель спускався просто на екватор. Спершу повільно, відтак усе нарощуючи швидкість, ПВК спускався вниз, за кілька секунд, пройшовши відстань, на яку більш-менш правдоподібному ліфтові, знадобилося б кілька днів. Навіть крізь запону яскравих хмар Кетрі могла розібрати складний ландшафт Південно-Східної Азії на півночі, а на півдні велику буру плиту Австралії, яка тепер з'єдналася з Новою Гвінеєю, нерівним сірувато зеленим перешийком. Павика наїхав спершу на нього. Достатньо близько, аби можна було розрізнити дорогу, що пролягала цим місточком суші. Тоді камера повернула і почала рухатись на північний захід, слідуючи вздовж зеленого оповитого парою пляжа Нової Гвінеї аж до мису на самісінькому кінці, де острів майже торкався екватора. Тут чітко виднілися будівельні роботи. Розчищена територія, споруди, котловани, складна мережа інфраструктури. Камера кинула на це буквально погляд, але не затрималась. Павлака пробігся. Над бірюзовим морем, засіяним сушою, яку Кетрі впізнавала хіба віддалено, за тим, що колись бачила на мапах. Але вже за кілька секунд вона прикипіла поглядом до чогось геть неприродного, наче намальованого лінійкою та олівцем. Кабель трос Фауста, що пірнав прямісінько в океан, поміж двома островами. Це збагнула вона, мабуть, Борнео та Асулавесі, а вода між ними – Макасарська протока. Павика сповільнився, а тоді цілком зупинився. Симфонія та хор просувались повільним повільним на дисплеї з'явилася зміна, радше відчутна, ніж помітна. Програмований рух камери добіг кінця, тож тепер Кадебе знову реагував на рухи Кетрі. Ніби велетка, що стала над затокою, вона могла рухатись і розглядати її під різними кутами. Якийсь час нічого наче не відбувалося. Тоді вона помітила збурення в морі, саме там, де в нього входив кабель трос. Поверхня нуртувала і пінилась. Спершу звичайні морські хвилі збрижилися, Відтак на воді зринули зеленаві чорторії, ніби чорні діри, від яких рукавами галактик розбігались буруни шумовиння. Нахилившись уперед, Кетрі побачила розлючених чаюк, що кружляли над морем. Ця деталь переконала її в тому, що зображення реальне, а не змодельоване. Хвилювання розходилось на північ та південь усе далі від кабелю, який був точно на екваторі. Проте на лінії захід-схід було спокійно. Кабель роздвоївся. Тоді роздвоївся ще раз, Розгорнувши віялом, яке тримало на собі те, що там було в цих водах. Воно вирунуло спершу на екваторі, а тоді, розділяючи види моря вздовж екватора, швидко почало підніматися. Спершу то об'єкт заледве можна було розібрати, бо з нього стікала вода незліченними ніагарами, падаючи назад у море, здіймаючи ураган-бризок, вищих, аніж сама структура. Уже за хвилину гномон з'явився на світ. Кетрі навіть Довелося позадкувати, аби повноцінно охопити його поглядом. Вона витягла ліву руку та покрутила долоною проти годинникової стрілки, притушуючи гру секції мідних духових оркестру філармонії Кіото, перш ніж басові тромбони і литаври не розкололи її голови. Якщо дизайнери Гномона хотіли насправді зробити з нього антиколиску, краще впоратися зі своїм завданням вони просто не могли. Він був вигнатий по всій довжині, наче катана, аби ліпше відповідати кривизні землі а до всього справляв враження невловимої делікатності, наче комашиний екзоскелет. Він, здавалося, ще розгортався, формувався, здіймаючи всю повітря, наче паперовий богомол, що раптом почав рости. Несчисленні дрібні згини на його арчистому корпусі засвідчували кількасотлітню не працю мільйонів джиненіх у дрібних офісних конторках, працю скеровану на побудову найміцнішої рукотворної конструкції з мінімальною вагою. І що він? «Переважно з та магнію», – відповів Арджун. «Легкі та місні матеріали, яких удосталь в океанічних осадових породах». «То це так вони його робили?» «Так», – сказала Кантабригія-5. «Енергозатратна була будова», – зауважив Арджун. «Вони пускали енергію кабель-тросом просто на виробництво на океанічне дно». «Їхні працівники жили на дні океану?» «Роботи». «І тут таїться наша нагода», – сказала Кантабригія-5. Продюсери цього шоу знову перебрали контроль над ПВК і почали вести кетрі форсованим маршем по всій довжині Гномона, затримуючи на кращих фрагментах і промотуючи повторювані. У дівчини виникло враження, що на цій конструкції є щось подібне до Велетенської залізниці, здатної рухатися за вісю північ-південь та з'єднуватися з сушою відразу на кількох широтах. Враження, що там була внутрішня залізниця, яка сполучала житлові райони, військові установи, першокласні сімейні курорти і багато іншого. Ті зображення, вочевидь, були цифровими. Нічого подібного там поки що не було збудовано. Кетрі вже починало потроху нудити від того, що павика рухався поза її волею. Вона дістала навушники, заплющила очі та поволі зняла кадебе. Тоді глянула вже на реальність. Пляшось, трівець, двоє співрозмовників. Вона віддала кадебе. Що за нагода? Якщо ти хочеш налагодити контакт із розумною расою прибульців, сказала Кантабригія 5 То запуск величезних роботів-шахтарів у їхню домівку може виявитися не найкращим рішенням. Кетрі трохи поміркувала над відповіддю. А, ага, мовила вона, – «так». Тому вони не просто так зі пнулися, аби тільки сподобатись копачам. Бо за кустиками вони видовищно проїбали все, що тільки могли. Саме так. Якийсь час Кантабригія 5 просто дивилась на Кетрі. І мовчанка та погляд справляли враження, а все ж Кетрі не почувалася надто незручно. Нарешті жінка повела далі. Те, що сьогодні відбувається тут, матиме дуже-дуже довготривалий вплив на всю нову землю. Якби в нас було більше ресурсів, ми могли б розробити кращу стратегію і мали б більше певності у власних силах. Але сам факт цього все б зіпсував. А як ви взагалі до цього додумалися? – запитав ті. Він сидів на острівці біля Енсі, котре й досі була загорнута в спальний мішок. Так що назовні визирали тільки її руки та голова. У руках вона тримала інструкцію, нахиливши її до світла від ланцюжка лінків. Він і досі ще освітлював бухту, але команда ковчега Дарвін трохи приглушила його, аби люди могли поспати. Їй доводилось концентруватися, щоб прочитати слова інструкції, тим паче, що чимало з них були їй незнайомі. Її губи ледь ворушилися, коли вона натрапляла на незнайомі кирилічні літери, що проскакували чи не в кожному слові. Величезні поролонові пончики навушників закривали її вуха. Дівчина не чула ті, не знала, що він дивиться на неї. Тож якийсь час він так і спостерігав за нею непоміченим. Енці була не в його стилі, та й до всього надто вже юна. Але він починав розуміти, що в ній знайшов Айнштайн. Той знав, що в рідному Резі він не знайде нікого, жодної дівчинки-ендеміка, з якою можна було поговорити про щось цікаве. А якби він якось потрапив на кільце габітатів, Усі тамтешні розумні дівчата вважали б його силюком. У коробці містився портативний сонар. Він міг посилати акустичні хвилі, але вони використовували його для іншого. Він був потрібен їм, аби слухати. Сонар-тендер буквально вихопила його з рук ті та негайно забрала собі. Прибуття Дарвіна та пересування водою човнів та баржі неабияк її роздратували. Але коли ті трохи її підбадьорив, вона почала сприймати цей процес як цікавий науковий дослід. Спосіб зрозуміти, як ці технології звучать для акустиків та інших савців, котрі спілкуються подібним чином. Обережно просуваючись крутою порослою травами поверхне острівця, Ті підійшов до неї так, аби потрапити в поле периферійного зору Енсі, та легенько торкнувся її плеча. Він дуже не хотів переривати її думок, але потребував відповідей на деякі питання. На мить вона сторопіла, наче щойно телепортувалася сюди з якогось іншого місця, за тисячі кілометрів звідси, але швидко отягнулася і витягла з вуха один навушник. Ще раз. Усе це. Ті поклав руку на пласку тарілку, що вінчала трубу, тоді кивнув на саморобне ковадло. Як ви до цього всього додумалися? Звідки акустики знають, що коли їм хочеться з вами поговорити, то в такому і такому місці на пляжі треба збудувати тур? Ми почали виряджати розвідників, щойно атмосфера стала придатною для дихання, відповіла Сонар. Це ж було 300 років тому, сказав Тім. 382. Я просто зауважу, що це було дуже давно. Та не так уже й давно. Кість стримався, щоб не зітхнути. Але живих свідків цього вже немає. У нас не тільки усна традиція в пошані, якщо ти до цього хилиш, мовила Сонар. Ми свою історію записуємо. На 100% бавовняному папері. Так, продовжуй. Розвідникам, звісно, ні, свідки було взяти їжу. Тож вони могли йти не далі, ніж дозволяти харчі в річній поклажі. Але часом вони знайшли вздовж берега істівні водорості та двостулкових молюсків. Тільки внув. Коли Тереформ зрозумів, що хлорела свою роботу з відновлення атмосфери виконала, її популяцію треба було стримувати від надмірного розмноження. Тереформ заселив береги організмами-фільтраторами, а океани – крилем. Ці молюски стали першим м'ясом, яке будь-хто скуштував за 4700 років. Вела далі енцем. Розвідники, котрі рухались берегом, могли залишатися там, скільки їм було завгодно, бути на завданні місяці чиї роки, при цьому харчуватися краще, ніж ті копачі, котрі залишилися в норі. Тож багато хто хотів стати розвідником. Аж занадто багато. Де йто йшов у самоволку. Таких вистежували і притягували до відповідальності перед комітетом. Звучить не надто приємно. То були й не найкращі часи. Чимало негативних рис, які... Ти міг побачити в нашій культурі, виникли саме тоді. Ну, це таке. Але ось розвідники вийшли з нори, мовив ті. І просто йдуть до найближчого берега, так? Саме так. І ця дорога, яку ми недавно пройшли, то для вас дитяча забавка. Ми її знаємо вздовж і впоперек. У певний момент, коли вдалося поновити дисципліну, група розвідників досліджувала узбережжя щось за декілька кілометрів звідси, розбивши табір між деревами. Хтось із них глянув на берег і побачив людину, котра просто собі виходила з моря. У неї була маленька лопатка для викопування молюсків і відерце, але на тілі ніякого одягу. Та людина викопала трохи молюсків, скинула їх до відра, тоді знову зайшла в океан і там і зникла. Без акваланга, без водолазного костюма. Саме так, лише пояс і ніж. Ну, чутки про це досягли печери, і її старішини почали радитися з моєю попередницею. Тобто з попередньою сонар-тендер? Наступного року група розвідників пішла на те саме місце та встановила там схожий пристрій, хіба що не такий якісний, і з його допомогою спробувала надсилати повідомлення на глибину. Нічого. Минули роки, тоді десятиліття. І все, що в них було, це один свідок. Якийсь старий копач, який часто виходив у розвідку, надумав збудувати більший, кращий пристрій тут. Він збагнув, що форма кратера буде наче рупором, що скерує звук у відкрите море. Ну, словом, це спрацювало. Ми налагодили контакт. «Давно? Близько 50 років тому», – відповіла Сонар. «Тоді контакти перервалися. Якраз коли у вас почалась війна. А от 5 років тому почали з'являтися тури».